Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM Aquesta setmana, al noticiari de Ràdio Pinsania, la incineradora de cercs segueix el seu curs legal. L'empresa de serveis domiciliaris Montserveis explota i denigra treballadores migrants al Berguedà. Les dones alcen la veu a Manresa contra els assassinats, violacions i agressions masclistes. I actes a l'Ateneu Popular del Lluçanès per unes festes conscients. Entrada al Departament de Territori i Sostenibilitat, el projecte de l'incineradora de CERCs. Durant la darrera sessió de control del Parlament de Catalunya de dimecres 18 de desembre i a resposta d'una pregunta realitzada per Catalunya en Comú, el conseller Damià Calvet, de Junts per Cat, ha confirmat aquest fet i ha afirmat que no s'ha valuat el projecte, per acabar determinant si es pot desenvolupar o no. En una piulada, el grup de defensa de la natura del Berguedà afirma que ens hi trobaran de cara, treballant colze a colze amb la plataforma contra la incineradora de cercs en defensa del paisatge i la salut de totes i tots. Dimarts 17 de setembre, el sindicat CGT s'ha concentrat davant la seu de Berga de Montserveis, a la carretera de Sant Fruitós. L'objectiu era, per una banda, reclamar la readmissió de la seva delegada sindical i, per una altra, continuar denunciant la situació d'explotació laboral que pateixen les seves treballadores. Recordem que l'empresa Montserveis va ser multada el mes d'octubre amb 775.000 euros en acreditar-se que tenia 52 persones sense contracte, de les quals 30 sense permís de residència. L'empresa Montserveis pagava 375 euros al mes per una jornada de 60 hores setmanals i pressionava les treballadores, aprofitant-se de la seva situació de vulnerabilitat per tal que no els denunciessin. Manifestació de dones a Manresa contra les agressions, violacions i assassinats masclistes. El passat diumenge, en una manifestació de caràcter no mixta, centenars de dones es van concentrar i manifestar la capital del Bages per trencar la impunitat des del carrer. Al principi de la manifestació, els Mosos d'Esquadra van protegir un grup d'ultradreta fascista i masclista, que s'hi encarava. Però la manifestació va començar amb determinació, per posteriorment assenyalar la complicitat amb la cultura masclista, els jutjats o empreses que exploten o cosifiquen les dones. L'Ateneu Popular del Lluçanès organitza un acte per a unes festes conscients, el dissabte 20 de desembre a les 19 hores. Hi haurà reflexions pedagògiques entorn al el consumisme, els regals i la tradició, així com espai de joc per a infants. A les 11 del matí hi haurà també taller de tions. Us recordem que l'Ateneu Popular del Lluçanès és el carrer Orient número 6 de Prats de Lluçanès. Us hi esperem!